Matayo mlango wa nne, kichwa cha somo lao kinasema mambo yatakayotangulia kurudi kwa Yesu mambo yatakayotangulia kurudi kwa Yesu um, tumesomewa mistari 28 na minane ya kwanza ya kitabu cha Matayo mlango wa 24 e, mlango mzima una mistari hamsini na moja. Lakini oto soma hiyo 28 kama taweza kufika huko tutabidi 트ende eh, kwa cash kidogo tuweze kumaliza mistari 28. Huu mlango wote na mlango hata unaofuata mlango wa 25. Mlango miwili ya ni kama mahubiri ya mwisho ya Yesu. Baada ya hapo mlango wa 24 na 5 baada ya hii miwili mlango wa 26 ndo anaanza kuiweka ile pasaka mpya eh, na kukamatwa kwake na kukufa pake. Kwa, kwa hiyo na hii milango miwili 24 na 25 asi 24 eh anaeleza hatima ya ulimwengu huu kipsingi mwisho wa dunia hii e, ndicho anachoeleza pale na kuna milango pacha biblia nzima pacha kwa maana vitu kitu kinachofanana kingine kuna milango mengine kwa mfano mlango wa moja wa luka Yesu ndipo alioaongea kwenye luka ndipo alipo hayo maneno hata mlango wa 17 aliyaongelea kwenye luka hiyo na Marko mlango wa tatu ayaaongelea e, kwa hiyo unaposema matayo Mathayo 24 unakuwa unaweza unaisoma sambamba na na, na luka 21 na, na hata luka saba kuna vitu vyake viko huko lakini na, na Marko 13 eh Mathayo 24 inaenda sambamba na wako 13 pia lakini ukisoma kwenye kitabu cha Wasalasonika wa kwanza mlango wa nne kuishoni mpaka mlango wa tano anaongelea habari za kurudi kwake. Eh, anaongelea habari za kurudi kwa Yesu Kristo hasa katika muktadha wa habari za kitu kinaitwa uh, unyakuo. E, unyakuo Bwana atakuja katika wingu na parapanda na maraika na nguvu, eh, nasi hai, e, tutanyakuliwa lakini hatutawatangulia wale walio laa mauti. Huo mstari, hiyo ya kwenye Wathesalonike 4 na kwenda mpaka tano, huainana inafundishwa sana katika katika siku za za, za misiba misiba hapo wana kwa sababu wana, kidogo wanakuwa na hofu ya Mungu kwa hiyo wanasema lakini na na watesalonike e, wa pili mlango wa pili e, kuna maelezo mengi tu kuhusu kuwepo kwa kuja kwa mpinga kristo mpinga kristo eh ambaye ni kiashiria kikubwa cha kurudi kwa Kristo. Hai hata mpaka atawale kwanza mpinga Kristo ndipo arudi Kristo. Eh. Kwa hiyo ndio tunasema kwamba watu wanakuambia makanisa wanakuambia ah Yesu Kristo anaweza kaja dali na nini? Anaweza kaja wakati wote. Haiwezekani kwa sababu Biblia imesema kwamba kabla ya kuja kwa Yesu Kristo lazima atawale mpinga Kristo. Eh. Kwa hiyo ni kujeni ni, ni, ni, ni mbinu iliyotengenezwa na watu wa dini na shetani ili kusudi atakapokuja mpinga kristo watu waweze kumpokea wakidhani kwamba ni mungu wa kristo kwa wanamtegemea kristo aje e, sasa hapa yanefana nafanana na kristo ambaye ni mpinga kristo wanampokea wakidhani wakidhani kwamba wanampokea kristo ya pili na kundi kubwa itakuwa ni wayahudi kwa sababu kristo alipokuja mara kwanza wayahudi sio alimkataa kwa hiyo wao wanajua kristo anakuja lakini yule hakuwa mwenyewe lakini kabla ya kuja kwa, kwa kristo atakuja tu wale yefanana fanana na Kristo na atakufa pia atafufuka jela atatiwa jeraha na kila kitu kwa hiyo wayahudi watampokea kama ndo Kristo wao wakati wanampokea mpinga Kristo na dunia itampokea kwa sababu so Yesu alisema mwenyewe anasema kwenye Yohana 6 anasema mimi nimekuja Yohana mlangu wa watano anasema nimekuja kwa jina la baba yangu hamkunipokea mwingine hajasema wengine hapana anasema mwingine atakuja kwa jina lake mtampokea amen huyo tutakuja tuta, kwenye maandiko baadaye kidogo nilikuwa bado najenga msingi wa somo kwa sababu ili ni eneo habari za ujua wa pili wa Yesu Kristo ni eneo ambalo kama mlivyoona limeelezwa kwa wingi hebu nenda katika vile vitabu vya manabii wa kale e, karibu sura zote sita za Isaya utakuta kuna habari hizo japo ye anaziongea katika giza fulani haziko wazi wazi Eh lakini unaona mtiririko wa habari zake kwenye sura mbalimbali. Mbali. E, Nenda katika vitabu vya manabii wadogo wale akina Amos, akina Mika, akina Zephaniah, akina nani wote hawa wanaongelea eh habari za jua kutoweka gizana nini vitu kama hivyo anaziongelea sana. Eh Ujio wa pili wa Yesu Kristo ambao tunaoona so yani sura kubwa na nisaahau kutaja ufunuo 6. Tukachotacho ufunuo. Eh hiyo zile sura pacha zinazoongelea ujio wa pili wa Yesu Kristo ufunuo yote inaziongelea lakini mlango wa sita ule Ndiyo umetoa sehemu kubwa sana ya utangulizi wa jinsi atakavyokuja ukiwa unaongelea nyakati za utawala wa mpinga kristo na nyakati zakazo zitaangulia kurudi kuwepo kwa mpinga kristo eh hiyo mlango wa sita tutaurejelea lejelea. baadaye ni sema neema ikitufunika na tukua bado hai tukuje kuhubiri kitabu cha ufunuo na nani na, na, na, na, anafundisha mtiririko kwa matukio ya siku za mwisho nimeshafundisha nadhani kwa mwaka 2020 eh sio kama masomo kama 7 eh? lakini neema pia akitufunika kabla tuyafundisha ufunuo kama ufunuo ufunu, tuuruka fundisha tena hili somo kwa sababu Biblia yani nimefanya uchunguzi kwa kweli nikili nimegundua kwamba Yesu akifundisha kama yeye mwenyewe na na, na, na, na, na mafundisho ya gano jipya Uh, au davuta doctrine ni moja kubwa au fundisho moja kubwa linaloongelewa mara nyingi sana sana sana. Kwa kweli nilikuwa nadhani labda ni habari za wokovu. Yes, wokovu unaongelewa sana. Lakini ukichunguza sana tutaona kwamba ujio wa pili ni kama umezidia. Eh kwa sababu yule ana sura zake maano hizo zote zinazozitaja. Eh Luka 21, Marko tatu Luka 22 217 sa eh, saba eh, hata hata Mathayo 10 eh anaongelea eh, ufunuo kitabu chote, chote lakini mlango wa sita eh, wa Thessalonike karibu kitabu chote vitabu vyote viwili vile lakini mlango wa 4 na watano kwenye kwenye kitabu cha kwanza na na mlango wa pili kitabu cha pili eh kwa hiyo ni, ni, ni, ni, ni somo kubwa lakini katika vitu ambavyo vimefichwa kwenye macho ya wakristo we mwenyewe wa hapo ulipo unaweza ukawa uka, uka shahidi ambacho watu kama hawaelewi kabisa ni pamoja na hilo sasa Eh, ni pamoja na hilo somo la ujio wa pii na niwahi kumsikiliza mhubiri mmoja akisema mhubiri iko na maamini amini akisema hapali za kurudi kwa Yesu Kristo huwezi kazielewa kwa sababu haziko wazi kwenye biblia kama hazieleweki vile yani kama zimechanganywa hapana Yesu ametoka kusema tulikuwa hapa anasema asomaye na afahamu a. E, yaani hawezi kazea kwamba asomaye na afahamu alafu akasema vimechanganywa. Alikuwa anamaanisha kama hii kitu nlicho kisema kiko wazi. Wewe tulia tu kakisome kakielewe. Eh tutafika huko baadaye. Kwa hiyo habari za ujio wa pili wa Yesu Kristo kwenye hivyo vitabu vyote visema uganzia na hii Mathayo 24 yenyewe huwa ina mtiririko wa mambo yafuatayo. Ngoja ni aseme na ninadhani yako 11 na mawili nitakuja mkini kuyafundisha yenyewe sambamba na ufunuo. Tofauti neema ikitufunika Hoya kitu kwanza mambo kinatokea kwenye ujua wa pili wa Yesu Kristo huwa ni ni habari za dunia kubadilika, kuongezeka kwa maasi, kuongezeka kwa dhambi. Na uweza nikasema kitu kama hicho kilichokuwepo. Eh. Ukirudi nyuma miaka tu 30 hamsini Ukaiangalia hiyo miaka kwenye uso wa dunia na kali nilizopita, tumesoma na historia na nini? Na watu wengine wa kidogo kidogo walikwepo kwa kweli nyakati zilizo hizi zimetofautiana na nyakati kwa mbali sana na nyakati zotangulia. So kwa hiyo dunia ita dalili za kudu wa Yesu Kristo. Yesu Kristo anaweza kaja mpaka kiwango cha maasi kio kikubwa. Mm -hmm. eh, eh, kiwango, kiwango cha maasi ni kama kiashiria kikubwa cha mambo kuanguka. Halafu kiwango cha maasi kinaleteleza kitu kinaitwa anguko kuu. Lugha e, ya kibiblia hasa kwenye King James inapenda kusoma King James ya Kiingereza ile inaita great falling away. Great falling, anguko kuu. Yaani anguko kuu ni, ni, ni imani zinaanguka, zinatoka kabisa katika ule msingi. Wote watu wazima mlioko hapa na baadhi yetu wakubwa wakubwa hasa wakubwa kidogo. Mtajua kwamba zamani nyuma kidogo mlikuwa unasikia watu wakihubiri habari za njiri, walikuwa wanaongelea habari za Yesu kulifwe wanako hizi mambo akisema siji njoo ukafanywe muujiza wako siji njoo upate siji utajiri na nini ni vitu vya juzi juzi tu Anakwambia makanisa yatakapo yamehama ya kutoka katika kuhubiri njiri. Mamba, zamana nakumbuka tulikuwa habari za e, mtu akipiga kulia mngeuzea na kushoto Hivu vitu havipo tena vimeshafutika kwenye makanisa haviwezi kavundishwa tena eh eh si ndiyo eh ndugu yako mkigombana Eh ukiwa na sadaka yako iache sadaka yako maanda nenda kapatane naye eh, ukishapatanana na ndugu yako njoo ukatoe sadaka yako siku hizo anakuambia leite sadaka tu basi inaitwa great falling away au anguko kula kiimani hivyo viwili vimeshikana na e, vimeshikana pamoja ongezeko la dhambi na maasi kwa ujumla wa dunia na makanisa kuanguka nani anaweza kuniambia kwamba hizo vitu havipo viko, viko wazi niko wazi kabisa hivyo ndio ashiria vya awali somo la leo linasemaje mambo yetakayotangulia kurudi kwa Yesu Kristo au mambo yatakayo nimeitoa kitabu nilimwangu hapa na nimesoma matawishini 4 nikailinganisha na sehemu nyingine na of course mmekuwa na somo maandiko kwa muda mrefu kwa hiyo mimi na niko najaribu tu kufafanua baada ya Bada, anguko kuu na ongezeko la maasi duniani na picha nyingine huwa anasema kwenye ndani anasema ongezeko la maarifa hiyo <laughs> ipo haipo <laughs> ehe acha ni uwezo wa kutoka hapa eh ukirudi nyuma miaka 100 tu hata hata baisikeli tu ilikuwa ni ngumu sana kuitengenezwa redio yenyewe imeanza kufanya kazi miaka ifyonje 1935 tulisoma kwenye story yake na nani na, na ndege hiyo vitu kama hivyo miaka yote mwanadamu vitu hakuna ameviweza lakini sasa hivi watu wana uwezo wa kutoka hapa genda mpaka kwenye jua wakalipoza wakakaa humo wakarudi eh baada ya hayo mambo ya ongezeko la la la, la, la, la maasi na maarifa eh emniambie wa mwanamke kuvaa suruwali. ni kitu chenye miaka tatu, tano, saba, moja iliyopita ni kitu cha hivi karibuni. Pakaa onyeshe viungo vyake kwenye lile mbadilaki. Ongeza chromat. Hisho haujakosea point hata moja. Tutaendelea kudhibitisha. Eh. By the way unapoubia somo kama hili unakuwa unapata shida kidogo sababu ni mambo mengi na watu wanakuwa hawayajui. Kwa hiyo ukitaka kwenda mbele unakwama unarudi nyuma unafananua vitu vidogo vidogo kwa hiyo unaanza kusogea. Kwa mfano watu janza kuisoma mataishi nani. Bado niko najenga msingi wa hili Hoja baada ya hayo mambo yaongezewekwa hayo mambo na nini? Kunaanza sasa kitu kinaitwa mwanzo wa utungu. Utungu ni ni taswira kama ya mwanamke anapokuwa anaenda kujifungua. Kabla hajaanza kupata ule utungu wa mtoto kuzaliwa, kabla hapo anapitia katika kipindi cha mwanzo wa utungu na ni maumivu, mwanzo wa, wa maumivu. Eh? Hapo sasa ndio mpinga Kristo anakuwa anaanza kuchukua nafasi yake. Hicho ndio kipindi kitakuwa kimejaa njaa, vita na magonjwa. Hebu niambieni kama vita na magonjwa hamjaviona. Viko kwenye uso wa dunia. Unaweza kusema mbona vita vya zamani vilikuepo? Vile vilivyoko kwenye uso wa dunia sasa hivi. Ile taswira ya kidunia dunia. Zamani watu walikuwa wanapigana labda ukoo mmoja na ukoo mwingine, Sijui mjum mfalme mmoja na mfarme mwingine. Hizi ni vita vya dunia. Kwenye karne ya kumi karne ya 20, karne iliyopita Ndiko kulitokea vita viwili vikubwa vya dunia. Hakujakuepo kile kinaitwa vita vya dunia kwenye makali na yengine yote ya nyuma. E. Na ujo wa pili wa Yesu Kristo hauhusiki na taifa kammoja au mkoa mmoja. Hapana, una na dunia nzima. Ile mambo yote yanakuwa yanatokea kidunia kwa sababu anakuja kwenye dunia yote. Baada ya mwanzo wa utungu kunakuja sasa kipindi chenye kinaitwa dhiki kuu. Kitakwepo kwa muda wa miezi 40 na mingine. Eh, siku 1260 miaka mitatu na nusu nyakati mbili wakati na nusu wakati hivyo vyote hivyo baada ya dhiki kuu hapo ndo mpingakuzesha kwa meshimika kuelekweni mizizi kutakuja kitu kinaitwa unyakuo Yesu Kristo atakuja ndio atafupisha zile siku zilizokuwa ziwe nyingi akafanya fupi ananyakua walio wake baada ya unyakuo kuna kuja kitu kinaitwa gadhabu ya Mungu Mungu anaanza kupiga dunia ya waliobaki ambao hawakujakuliwa na e, nao ni kipindi cha miaka 3 na nusu vile vile baada ya hapo kutatokea kitu inaitwa vita vya amagedoni mpinga kristo nabii wa uongo na mamlaka ya kishetani dunia itakomesharibika ni wakato sasa hatupo kweli kweli watu amini Yesu Kristo vita vya amagedoni vikitoka kutakuepo na hukumu ya ya ya, ya, ya mpinga kristo mnyama anaitwa. Mnyama wa kwanza na mnyama wa pili wanahukumiwa, wanatupa katika ziwa la moto. Baada ya hapo Kristo tarudi na itawapo mara ya tatu yangua kwa Kristo kuja kutawala duniani, e, kwa muda wa miaka 1000 utawala wa miaka 1000 Yesu Kristo. Baada ya hapo kutakuwa na vita vingine kati ya Shetani, kwa sababu wale watu washaka washatoka kwenye ziwa la moto, vinatokea vita vya gogu na magogu eh, baada ya vita vita vya gogu na magogu wale wanadamu wote hata walioamini wasiowaamini Yesu wanafufuliwa wanasimama katika kiti cha e, hukumu cha Mungu Baba kile kikubwa e baada ya hapo Mungu akishahukumu wa wa kwake na wasiwa, wa kwake sasa hapo ndo mwisho kuna kuja kitu kutoka mbingu mpya na nchi mpya inapatikana katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 20 na moja na 22 na hakuna baada hapo atujue kinachoendelea baada hapo Mungu ataanza utaratibu wake yaani wa, yani, wa utaratibu mpya ambao sio huu ulioko kwenye ulimwengu wa sasa kwa sababu so, tutakuwa atatengeneza utaratibu mpya kwa hiyo e. sehemu kubwa ya maandiko inapatikana tu kwenye ufuno pekee yake mm. Nimetaja mambo na mawili yatakayo eh yatakayofuatana yatakayo paka nyakati za mwisho hizo zinaitwa end time prophecy mambo ya nyakati za mwisho au nabii wa siku za mwisho. Eh. Kama mbusema, ni somo nadira sana makanisani, watu hawaelewi na maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba e, mtu asiye kuna kuna kuna msemo mmoja wa Kiingereza unaoitwa information is power. U mtu ukitaka kumaliza mtu, mnyime taarifa sijue habari za mambo fulani. Eh hata kama ana nguvu na na gani kwa sababu hajui kinachoendelea atatekwa kiraisi. Kwa hilo eneo limewekwa kwenye giza, kwenye makanisa. Ebu niambie ni kanisa gani wewe unajua kwamba ninahubiri chochote kuhusu hata kitabu cha Ufunuo basi. Kile chochote chukua ma. Na akitokea akaliruhuri wanalihubiri kiuongo kabisa kwa sababu hali yaani unaona kabisa ndiyo sababu hata kiruhuri uwezo kalielewa sasa twende katika ile mistari 20 nayo kwanza jamani nitakimbia kama sinaeleweka basi huu um, mtazari neno utoa unatosha kukusaidia kupata eh, haya mambo kwa hiyo tunasoma na soma mambo yatakayoashiria au mambo ya tangulia kurudi kwa Yesu Kristo eh Tusome kutoka hoja ya kwanza inasema Hekaru liliondwa habari za Hekaru kubomolewa bomolewa. Lile hekalu na ya Yesu Kristo pale Yerusalemu. Litagulia haraka sana sana sana, sana likabomolewa. Hembe tusome kwanza ya mlango wa 24 mstari wa kwanza nasema Yesu akaenda zake akatoka Hekaruni wanafunzi wake wakamwelekea ili kumuonyesha majengo ya Hekaru Naye akajibu akamwambia, "Hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa" jiwe juu ya jiwe, jiwe ambalo halitabomoshwa. Hii inaweza ni kama utangulizi kwamba um, kweli haya mambo yalitimia. Eh baada yesu, ya Yesu kuondoka yapata mwaka kama wa 33 eh alipohukumiwa na kufa mi, ilipita miaka kama thelathini tu. Lile bombo serikali likavunjwa. E, Kwa hiyo ni kama ni kama utangulizi, ni kama ukienda kwenye harusi kabla ya kupewa kile chakula jumla unapewa kama appetizer hivi. Unapewa kama kuna kama tori ka Eh, ni kama Yesu anasema kwamba mimi sinaambia habari za unabii wa mambo yote ya nyuma eh. Ngoja niwape mfano wa haraka haraka, ni hekalu litavunjwa na likavunjwa halikuwahi kujengwa mpaka leo. Eh. Maana yake ni nini? Maana yake ina maana ya kiroho. Yesu alisema nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzima haitaishinda. Sasa hajasema hekaru Kwa hiyo ni taswira ya kuondoka kwa agano la kale agano la hekalu na kuweka agano jipya agano la kanisa mm -hmm. na haviwezi vikasimama pamoja ndio anachosema kwenye kitabu cha waragathia sina muda ukenda huko mushon wa waragathia mlango 4 na watano pale anasema hawa watoto wawili lazima moja aondoshwe mtoto ismaeli eh, mtoto wa mjakazi Haweza kurithi sambamba na mtoto wa Munguana lazima ondolewe ili kusudi Isaka na Isaka si wa Yahudi, akiwakilisha sio Wayahudi akiwakilisha waumini kwa sababu ni mtoto wa imani wa mtoto wa imani maana nini mtoto ambaye wa, wa, wa, wa eh ni ni, ni, mto, ni taswira ya ya mtoto aliyotolewa na mapenzi ya Mungu wakati Ishmaeli ni mtoto aliyepatikana kwa mapenzi ya mwanadamu eh kwenye Galatia naieleza vizuri na kwenye kitabu cha Warumi hizo doctrine mbili zipo pale yo yo doctrine ziko kwenye hiyo milango hiyo miwili. Kwa hiyo kanisa hekaru likabomolewa na halijunjengwa tena kwa sababu haliwezi kujengwa sambamba na kanisa. Eh, haziwepo yote kufanya kazi pamoja. Eh, lazima kimoja kipishe. Yesu anasema tabo, hey. ni tabomolewa. naweza nikaendelea hapo kuna hoja nyingi lakini kwa ajili ya muda ngoja nikimbilie kwenye hoja zinazofuata. Tuende kwenye mstari wa kwa mstari kwa, kwa wa kwanza mpaka wa kumbonelo kwa kwa, kwa kwa hekalu ili kupisha kanisa lakini ikiwa ni ishara ya Yesu Kristo kutimiza alikuwa nataka kuwa kuonyesha kwamba mambo nitakayowaambia e, mengine ni ya baadaye sana labda mtakuwa hampa lakini ngoja ni wa, niwathibitishie kwa vitu vinavyoonekana papo kwa papo ili ili hekalu litavunjwa na pia inatufundisha mambo mengine inatufundisha nini nataka kutuambia kwamba Mungu hajali sana majengo hey, Mungu hajali sana majengo kwa sababu homo nipo Yesu Kristo alikuwa anahubiria watu watu waliokolewa mle katika lile hekalu la Yerusalemu la, la lilo jengo na kina Ezra na na kina Zebbabel baada ya kutoka utumani Misri Amini utumani Babeli samahani twende katika hoja inayofuata mwanzo wa utungu ili tulisema kwenye mtiririko yale mambo ya siku za mwisho mojawapo mwanzo mwanzo ni pamoja na kitu kinaitwa mwanzo wa utungu bale nenda sambamba na ongezeko la maashi na nini ni, ni, ni kipindi kama kimoja kimoja lakini Eh vinatokea kidogo lakini vinatokea wakati mmoja. Eh. So mwanzo wa utungu ni nini? Mwanzo wa utungu au utungu ni hali ya mateso. Wakati hayo ya mateso yako yanaendelea utungu unaanza wakati una dhambi imetangulia mbele. Kwa sababu so, chanzo cha niisho kusema kwamba hii dunia ugonjwa wake sio korona Ugonjwa wake sio magonjwa si ya ya sonona. Leo tutafundisha bali ya somo la sonona. Magonjwa si ya akili nani? Sio tatizo lake kubwa tatizo la dunia hii ugonjwa wa dunia hii ni dhambi eh kwa hiyo ule utungu utakuwa unokuja sambamba na ongezeko la maasi na ongezeko la laami yamani inawezekana nikawa labda naye sema hayakufurahishi sana basi hapa kufurahisha wanadada lakini tujifunze kusema kweli nenda eh. Hey, <Genestines> eh, hivi ni ndani ambani nasema kama huyu jamaa anasema hali za dhambi inanitesa. Mimi mwenyewe inanitesa. Dhambi na nani asiyetesa na dhambi duniani hii? Eh, hayupo. Tu eh. Tuna hapa Paulo mwenyewe anasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 7 anasema ninapambana yani ninachotaka nitende Sicho cho ninachotenda na tena kile sio kitenda. lakini lazima tuiseme ile dhambi. Tuichukie dhambi. Tuchukie kiburi. Tuchukie chuki, kiti çok yani çok yatibina damu ile sio kimungu eh tuchukie husuda masengenyo, uh, kijicho, hasira, hasira hasira nyingi ni sio za kimungu eh hakuna hasira ya kimungu hasira tuchukie ubinafs tamaa eh Tuchukie uvivu, kwamba unaviva utakusoma maneno ya Mungu vivyo hivyo lazima tumikatae. Kuto kufanya kazi ya Mungu vivyo lote ni matendo mabaya. Tuchukie eh, ulevi, ushirati, uzinzi, maneno mambo haya ambayo mpendezi Mungu picha chafu. Eh tufunuke wale watoto wetu katika njia zinazompendeza Mungu kwa sababu kinacho mtoto wako ndio kinakupata wewe. Eh sasa ndio mwanzo wa utungu unaenda sambamba na ongezeko la maasi hebu tusome mstari wa tatu mpaka kumina. hebu ni asome maneno kwa haraka haraka kwa pamoja halafu nitakuwa naendelea kukazia sehemu zisizoeleeka mstari wa tatu unasema hata alipokuwa ameketi katika mlima wa mizeituni niko naangalia hoja ya pili ya uju kwenye, kwenye kitasomo cha kurudi kwa ke Yesu Kristo mambo ashiria au kutangulia kuja kwake mwanzo wa utungu. naomba kwanza niseme kabla sijasoma hii hoja hoja, hoja apiri, ya pili ya mwanzo wa utumungu nini kinatokea ndani ya mwanzo utuni? Kabla sikasema hiyo nitangulia kusema kwamba Danieta aisema siji lakini nini sisitize. Watu wengi wanakuambia saa yoyote Yesu Kristo anaweza akaja. Ile tujiandayo anaweza akaja kesho usiku. Naomba mjue kwamba haiwezekani kwa sababu eh? Yesu anasema kabu waliimuuliza anasema utakapo ku kuja nini tutegemee? Nini hasa atazeo kabla ya kurudia ule mwisho kabla haujaja kuna hivi vitu hivi e. kwa hiyo hivi vitu mpaka vipite ndipo tufikirie kuja kwa Yesu Kristo e. na unaweza kusema ah ni bora tumtegemee kwa mara zake wakati wote sio bora kwa sababu atakaye tanguda kuja tumesema si ni mpinga Kristo kwa hiyo lazima tukatae, habari za kumtegemea Yesu wakati ambao hajaja kwa sababu ukifanya hivyo uwezekano wa kumpokea mpinga Kristo ni mkubwa na, yani kusema kitu kimoja. Ndio ule kusema kitu kimoja. Mtu yeyote aliyena roho wa Mungu, aliyemuamini Yesu Kristo akasikia neno akakiri kwa kinywa kaamini moyoni, haweza kumpokea mpinga Kristo. Biblia nasema iko wazi Lakini wa, makanisa yaliyojawa na Ukristo fake. Makanisa yaliyojawa na na na fake. Yaani mpiga Kristo atapokelewa na wa, na watu wa makanisani walio wengi watakua. Eh kwa sababu hapo kuna akimbilia wakadhani wanaenda kumpokea Kristo. Ndiyo anakuja mara yapi? Wengine watakuwa dini zote za dunia hii hata wale ambao hawafanani na Ukristo. Nienda huko si Hindu si wa na watu gani? Wanategemea ujo wa pili, ujo wa, wa wa mamlaka fulani Ambayo wanaita, wana kila mtu ana jina lake. Lakini Wayahudi na mtegemea Kristo kuja kwa mara ya kwanza kwa sababu yule wa kwanza hawalaamini kwamba sio yeye. Kwa hiyo ye. kwa, kwa Wayahuda ambao hujampinga atakayefuata kinachotegemea kwao ni ujoa wa, wa kwanza wa Kristo. Ambao atakapo atakapokuja atakaye kuja atakuwa ni mpinga Kristo. Eh. Kwa Wakristo walio wengi makanisa makanisa yanayetoa ya Kikristo naye nayo yako kwenye hatari kwa sababu huyu anamtegemea Kristo sio wa kwanza anamtegemea mara ya pili lakini atakaye tangulia anampinga Kristo naye watamkumbatia na wasio okolewa watampokea kweli kweli na Biblia inasema mtu atakaye maamini mpinga Kristo atakayepokea chapa ya mpinga Kristo namba ya mpinga Kristo eh, Ile sita sita tastasena na kanani na nini Na chapa yake na na salamu yake Biblia inasema ndio mwisho wake wa wokovu kama vile ambavyo ukishampokea roho ukishampokea Kristo huwezi ukanyanganywa hu na roho wa Mungu kupitia kwa Kristo eh? kama vile ambavyo unatengeneza eh, unganiko la milele vile vile mtu mpokea, mpokea mpinga Kristo kwa jina atapokuwa anakao anampokea shetani lakini kwa, kwa jina la la mpinga Kristo naye ile ule unganiko litakuwa ni la milele aweza kapona. Eh. Yeah. Ni maneno magumu kidogo eh. Ni magumu kidogo eh. Himseni basi naataka kupata opinion. <laughs> ah, Yesu alizua anafinya rafiki kwenye muruka, kwenye Yohana anasema maneno haya je? Maneno haya yanawakwaza. Eh. Yeah. Sifa baa 3 tunajiuliza, nadhani haya tukwazi ana kidogo inatufangaza kidogo na nini lakini pia pia lazima tuyashangae katika kupenda eh e, katika kuyapenda sasa ni kweli alafu utapata hasara gani hivi kuna mtu unaweza ukapata hasara kwa kuijua kweli hasara utakayopata ni kwa kujua uongo eh kwa hiyo tuko tunaangalia hoja ya baada ya kuongelea utimilifu wa kwanza wa haya mambo kama dalili tu ya kuvunjwa kwa lile hekari linalojengwa mpaka leo milele miaka moja karibu na 800 baadaye halijajengwa litakuwa kujengwa la mwisho Atala mpinga kristo kwa sababu haliji tena la Yesu Yesu alishaleondoa akaweka kanisa atashughulika na kanisa mpaka mwisho lakini mpinga kristo ataleta la yake ili kushudi atawale hoja inayofuata na mwanzo wa utungu unao Unaopatikana sasa kuanzia Mathayo tatu mpaka 14:3 nasema hata alipokuwa ameketi katika mlima wa zaituni wanafunzi wake walimweendea kwa faraka wakisema By the way, mnaona ni faraka? Hiki kitu kilicho wazi wazi. Inawezekana na sisi hapa tunayasoma kwangu. Haina ya faraka, sio si watu wengi wanajua Tuambie mambo hayo yatakuepo lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Kwa hiyo kuna mambo mawili ambo hayo ya siku za mwisho yatakuja lini na hilo hekaru litavunjwa lini lakini wakaongeza swali la pili dalili ya kurudi kwako tuambie, tutajuajuaje, kwamba kweli uko unakuja na Yesu alijibu dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia vitu vitatu vinaulizwa ndani ya swali moja na vijibu E, msari msali wa 5. 4 Yesu akajibu akamwambia angalieni mtu asiwadanganye kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu akisema mimi ni Kristo nao watawadanganya wengi na anji mtasikia habari za vita na matetesi ya vita angalieni msitishwe maana hayo hayana budi kutukia lakini ule mwisho bado. Naona kwamba mwisho auje haraka. E anasema kwa, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme kutakuwa na njana na matetemeko ya nchi mahali mahali hayo yote ndio mwanzo wa utungu eh? wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki yani kama mtiriliko baada ya hapo anasema baada mwanzo wa utungu na mapigo mapigo juu ya dunia yote kunaanza kutafutwa kundi dogo la wakristo wa, wa maaminiwa Yesu Kristo anasema watawasaliti eh, wakati huo wata, msali wa wakati huo ninyi mpate dhiki nao watawaua nanyi mtakuwa watu wa kuchukukiwa na mataifa kwa ajili mataifa yote kwa ajili ya ya jina langu watu wanaoweza wanaoweza kuteswa kwa ajili ya jina la Yesu Kristo eh, kwa kulishikilia kwa kuliamini ni watu gani na Kristo wa kweli. Eh, wajana <muchos> wayahudi wao na nini? Wayahudi, hivi mtu hivi Yesu wanamuua. Wanamkataa wanasema sisi sisi mfalme wetu ni Kaisari. Eh, huyu hatumjui. Unaweza ukateswa kwa ajili ya adui yako. Hapana. Anasema ni kwa ajili ya jina langu mtateswa ndipo wengi watakapojikwaa na kusalitiana na kuchukiana. Biblia inasema, inasema tutakapokotana tuta, tuta, tunasoma kwenye ufuno vingi vitu vingine vigumu kuvieleza kwa wakati mmoja. Kwa Sasa yule mtiririko wa mambo mengi atakayokuwa unatokea kwa muda mrefu kidogo kama miaka saba eh. Biblia inasema, eh. hizo nyakati zitadumu zita kwa muda miaka saba Miaka mitatu na nusu ya kwanza mwanzo wa utungo na dhiki ya kawaida, afu miaka mitatu ya mwisho na nusu tena, miaka mitatu na nusu, eh ni utawala mpinga Kristo na kuwa kuu ambayo itakatizwa hapo katikati. Eh. Kwa hiyo kulikuwa na anasema watasalitiana na kuchukiana. Ndipo Yesu alisema sehemu fulani nakumbuka tupatoke Mathayo 10 na sehemu nyingi nyingine anasema eh, eh, baba atamsaliti mtoto wake ili waaue na mtoto atamsaliti baba ili waue. Eh. Yaani itakuwa ni mvutano wa kiimani. na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. <totizimania> Mchakato wote huo utakuwa na fukuto la kiimani Utasikia anga lote bwana bwana Wanaovuta <totizimania> Wana, moto, wanaotapisha nyembe wanaotoa ujiza na nini na nini tutaiwa na pia inaongelewa baadaye kwenye wakati wa utungu wenyewe. Wakati wa utungu bado manabii watakuwa huko busy. Eh. Na kwa saba, hemkoja niulize. Watu mliokuepo zamani kidogo na mliosikia sikia na si tunaosoma historia kidogo na tuliokuepo pia zamani sio wadogo wote ni wakubwa. Haya, hawa manabii manabii wengi na kelele kelele zao zilikuepo nyuma miaka kama ya uhuru wa Tanzania? Hapana. Okay nyuma kali ni 56 yali kuepo hakuna basi wewe usikeniambia kwamba Yesu anaongea vitu vya nadharia nadharia anaongea vitu unaviona kwa macho na vinatimia kwa kuviona kabisa <coughs> eh asema, na ana mabibi wengi watotoka uongo wa na kudanganya wengi na kwa sababu kwa, upe, kwa maasi Bible King James hajatumia neno maasi ni abasi katai ni maasi maasi lakini kimsingi ni maovu dhambi kwahenga kuangalia dunia upendo wa wengi utapoa. kitabu cha wa 3. wa pili mlango wa nitafika huko. Unajua haya mambo ni mengi. Wao tu <tos> nimeshasema kini leo nakupea kwa sababu unakutana leo kwenye mlango lazima ujali sana kukamilisha mlango kuliko hoja zote ambazo wakati na ziko kwenye ule mlango ndio somo Mungu akatupa sehemu nyingi sana za kurejelea wao nitakaaweza kurejelea ta rejele lakini anasema eh kuongezeka kwa kwenye Timotheo wa pili 3 unazoelewa anasema siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari by the way wakati ninavundisha somo la apiri leo nitaigusa ile Timotheo timotheo Wapili Tatu timotheo wa 2 3 eh timotheo siku, siku za mwisho arasema sikusa nyakati za hatari watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe eh wakrofi, wakaidi wenye hasira eh uliojawa tamaa eh bunasema wenye kupenda anasa kuliko kumpenda Mungu wapenda fedha wasio na suruhu. ile hali ya nyuma kidogo wengine tuliona mabaraku hizi nyakati nyingine zinabadilika wakati tukiwepo hai wakati mtu alikuwa nyuma anajaribu kujali e, jina lake lisichafuke yuko radhi apate hasara e, yuko radhi adhurumiwe kitu ili kusudi heshima yake itunzwe na kelele asipige kelele asifanye nini sasa hivi ni kinyume chake mtu anakuja anagonyanganya ana kwa ana. kwa ukali na asira. upendo wangu utapoa Anasema lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayekoko kanaomba niseme mstari mmoja wa tatu. kwa sababu sij si, kama nimesema nimeandaa nime, nime, nime, nime kuubainisha ngoja nibainishe hapa niweke wazi azomae kumidia mpaka mwisho ndipo ndiye atakayeokoka. Kuna fundisho wani linaotokea, unaweza kukutana nalo sehemu fulani. Ah, kwamba unaona sasa mtu anaokoka kwa kuvumilia mpaka mwisho. Kwanza ni watu wachache kuwepo. Kwa sababu so, nyuma watu ambao kuwepo, wakafa wakaondoka. Kuna vizazi vilipita karne za kumi na tano, na sita, na 3 hapo na na huko. Eh, Anaongelea siku zile za mwisho mwisho kizazi zitakacho kuwepo wakati ule atakaye mpaka mwisho ndiye atakaye kuokoka. Hana maana ya kuokoka kwenda mbinguni. Kanuni ya kwenda mbinguni kuokoka, hukovu wa rohoni ni kanuni inayohusu habari sio kuvumilia inahusu kuamini. Alikuwa anaongelea kuokoka mwilini. Kwa sababu kuna wengine wanauawa, kuna wengine wanateseka, wengine wanasalitiwa na nini? Anasema atakaye pambana, atakayekuwa kuwa makini, akawa yuko macho. By the way, atakayeweza kufanya hivi vitendo mtanaejuwa kinachoendelea. Eh lakini hao wakristo ambao wanakutana kanisani wa eh bwana Ebwana bwana eh wa hivyo lazima watapigwa kweli kweli. Eh usio hawajui kinachoendelea. Eh lakini mmkristo anayejua haya mambo na haiishi kwa nguvu zake na ule ulinzi wa Mungu utaongezeka kipindi hiki kwa sababu huyu ni penda kujua kweli ya Mungu. Eh Hey. Sasa mtu hataki hata kusikia unachokisema. Utahangaika na kumlinda usimwogea aenda kutane na na wale aliokuwa anowaamini aminyo. Eh. Hey. Sasa alikuwa anaamini manabii ameokoka, anaamini manabii wa uongo, akiuguliwa anaenda siji kwa, kwa Maposa, siji anaenda kwa tibi Joshua siji ni anasema si wale ambao kwaamini manabii wa uongo. Wengine wako ameokoka, wameokoka kweli. Emwa aje wakaonje. anasema utakula ulipopeleka mboga. Eh, hey. kama umpega mboga kwa manabii wa kula huko uone utakachojipata. Lakini wale watakaoivumilia na Kristo. Katika mwili, anasema, sehemu nyingine ya leza anasema katika mji mmoja akimbilia katika mji mwingine. Eh. Hayo maneno hayo ndiyo jinsi kitu tunalotufundisha namna ya kuvumilia. Bado sitatuambia na namna ya kukimbia. Eh. Sijiapo sipaireoagi vizuri namna ya kukimbia hata mimi bado najifunza. Eh. Lakini tutaliona kazao anasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa, ma, kwa ushuhuda kwa mataifa yote hapo ndipo ule mwisho utakapo kuja anasema katika mchanganyiko wa mateso hayo na nini na manabii wa uongo na habari njema ya kweli ya ufalme itakao kuhubiriwa lazima asema mahubiri haya hayakupepo nyuma nani ajuae kwamba mkingi haya ni sehemu ya aya mahubiri ya injili na inafika sehemu kubwa eh ili kusudi ukae ushuhuda watu sasa ulikuwa ujue kuna mahubiri ya kweli ushuhuda uwa. sasa hicho kipande cha maandiko kuanzia 24:3 mpaka 14 moja kidogo tujaribu jaribu kukii kukii tibitisha na kukipitia kwa ukaribu zaidi eh uh, uh, eh um mtume kuanzia 3 mpaka tano anasema hata alipokuwa ameketi katika nimesoma maandiko yote lakini ngoja tu, tuende kwa ndani kidogo na tutamaliza tu naamini naamini eh sije tu Hata majaripo kwa katika mlima wa Mezotoni wanafunzi wake waliendea kwa Faraga wakisema tuambie hayo mambo yatakuwa lini. Kwa hiyo tunaona kwamba anauliza hapo hawaulizi kitu kimoja anauliza mpaka mwisho wa dunia. Kuna watu naomba tueleze. Kuna watu wanakuambia ah ile somo lilikuwa jinsi Wayahudi watakavopigwa na ile taifa litakavotawanywa likaenda Ulaya huko na nini kwa muda miaka yote Sio kweli kwa sababu hiyo ni sehemu mdogo tu. Aliumiza maswali matatu mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia ni Wayahudi yao. Eh, mwansemaye sema tuambie mambo matatu. Haya mambo yatakuwa lini? Na nini dalili ya kurudi kwako? Je, Yesu Kristo atarudi kwa ajili ya taifa moja la mkoa mmoja? Itakuwa kwa ajili ya dunia. Kwa sababu anasema kama vile eh, mwanga wa utakao jua au mwanga unavyotokea upande wa mashariki na kuangaza mpaka magharibi, dunia zima Kwa hiyo sehemu kubwa ya hizi habari ni ni kitu kinachohusu dunia yote. Lakini hata anakuambia hata 24 bado msijali jali hiyo ni ya Wayahudi tu. Wayahudi ndo dunia nzima. Taifa dogo. Yaani nadhani Wayahudi ukitafuta idadi yao na mikoa ya Tanzania 4 mitano. Sisi ni wengi kuliko wale wapi. Mm -hmm. Eh, yeye anachongea anasema dunia nzima. Kwa hiyo hili somo sio la Wayahudi, ni somo la walimwengu. Eh. Eh. Anasema mstari ule wa wa sita mpaka 8 anasema nanyi mtasikia habari za vita na matetesi na na na na na, na matetesi ya vita angalieni msitishwe maana hayo hayana budi kutukia lakini ule mwisho bado. Wewe niwaambieni kitu kingine. Hebu fikiri haya maneno yanahitaji kudhibitishwa kwa na, kwa maandiko. Macho tu pekee yake kwa masikio Mtu yote mbaya anayefahamu mdogo akijua kiwango cha nyuklia zilizokuwa kwenye uso wa dunia hii atajua kwamba Yesu Kristo anachokiongelea kiko kimi, kiko kwenye utimilifu kabisa. Mm -hmm. Eh. hizi nyuklia zilikuepo dunia ilikuepo miaka tunaelekea miaka kama 6000 kujumlisha vizuri, na miaka dha. Dunia ipo. Hata tunaenda 7000 huko kaso. E. Dunia ilikuwepo. Lakini haya mambo karibu yote yanayongelewa ni mambo ya karne moja, miaka hamsini, miaka 30. Eh. Sasa nyakati zinazojifanana hazifanani na nyakati nyingine zote. Tukisema ni nyakati za mwisho na Yesu anasema ndo za mwisho. Zina vita. Na kweli vitu vilivyopo havifanani kwa sababu so vita hata watoto wadogo wanafanyaga vita wanapigana hao vita vya vya mtu na, na mkuki na anatumia mkuki na mishare. vita zilizo kwenye uso wa dunia ni vikubwa na vinaendana na Yesu Kristo anaposema mtasikia habari za vita na mateseo vita Se, sema na, na, na tauni kwenye kitabu cha Aruka ametumia neno tauni sina muda wa kwenda huko ugoma magonjwa kwa hiyo kuna vitu vitatu vitakavyokuwa vinaashiria vita magonjwa na njaa Ukisoma kwenye ufunuo kwa ajili ya munda tena sina munda kwenye ufunuo mlango wa sita sasa hii ni, ni, ni kama ili kusudi kujijurisha ya mambo kidogo jamani eh nenda kasoma mlango wa sita kama huwezi kwa ufunuo usoma ufunuo yote Soma tu mlango ule wa sita kuna wapanda farasi wanne anaanza mpanda farasi mweupe aliyekuwa anaupinde wanaita uta akitoka ili kusudi ateke na lengo la kuteka eh ni mpinga Kristo mamlaka ya mpinga Kristo yanatokeza ya ya duniani. Baada ya hapo anakuja mpanda farasi mwenye mwenye rangi nyekundu. Farasi mekundu anasema ni vita na mauaji. Ndio hizi vita unazoziona hizo. Huwezi kuniambia kwamba kuna vita vingine vitakuja kwenye uhusiano wa dunia vikali kuliko hizi nyuklia zilizo kati ya mataifa kama Urusi ma, ma, na Marekani. Embe niambia kitu kingine kitakachokuwa kikubwa kiasi kwingine vipi tumekosa imani ya kumamini Yesu Kristo au tukapokuwa tunataka kama kumfanya adangai. Mm. Eh, ungeniambia kwamba ah kuna vita vya bunduki, sawa? Bunduki natisha. Eh kuna vita vya uh, mishale na, na na mikuki, sawa? Hiyo vilikuwaepo hata wakati, wakati akina uh, uh, akina Daudi. Lakini kuna nuclear ambazo ina uwezo wa kuangamiza kila kitu, kikaunguza kila kitu mpaka udongo. Eh. Hasa mabetezi ya vita. Leo ni Yesu Kristo anayesema ni ni ya Eh? Ah, a tuseme ukweli. Je, tutachague? Yesu ameyasema na tunayaona yanako yanaendelea kutokea. Je, tuyaweke pembeni tuanze kusema baraka za Yesu Kristo am, amani amani? Siko tunadanganyana na tuko tumekuwa wajinga kama wao. Kwa hivyo so, sicho alichokisema yeye yeah, anachokisema ni hiki amani tusikiseme hicho na sisi. Emre ambaye Yesu Kristo anachoambia aliposema siku za mwisho kutakuwa hapo na amani tele na watangazia amani wote. Eh Marko wa tatu. ni amani tupo. Si hatuoni anasema vita, njaa, magonjwa, kuvunjwa kwa rekaro, kusalitiana, kuchukiana. Ndivyo anavyosema Kristo ama mamu tumaamini Kristo tuhubiri habari zake ama tukitafutia mahubiri yetu wenyewe wenyewe ya kibinadamu yaliyoenea ya kwa makanisa huko. Tuko pamoja jamani. Eh hey, tuwe pamoja. He. Tuchagwe ama tuseme kama ni Kristo ndicho alichosema. Kama ni mwingine basi anaweza kutafuta mwingine lakini kama ni Kristo tutaenda kwenye maneno aliyosema Kristo. Eh. Hey. Emtu hey, endelee tuliona naote ugonjwa kama corona unafunika dunia zima hakuna historia ile kwa historia hata magonjwa kama wanaita spanish flu iliyokuwepo kwenye kare, wakati wa vita ku ya kwanza ya dunia kuna maeneo mengi ya dunia haikufika ilikuwa ulaya tu kwenye mataifa ya Hispania Hispania ilikuwa ni magonjwa hata hiyo wanaita black black disease eh. iliyokuwa ulaya kwenye karne za 14 na nini iliua wazungu tu wa ulaya tena ulaya katikati na ulaya magharibi lakini uwe kama corona ulikuwa ulifunika uso ya dunia isikana hukuleta madhara ya kutisha kwetu lakini sehemu nyingine ulitest uh, sasa na tauni eh mm. habari hey. za njaa ni vigumu kuzipitisha lakini ngone ni hizi zinazoitwa mbegu za ke sasa ambazo ukizipanda huwezo ukapata mbegu mwaka unaofuata msimu unaofuata ni mpaka uendeupewe na yule yule na hizo mbegu zinatokea Ulaya kwa wazungu wa Siku atakapoamua kazishikilia mbegu zake tutakula udongo au tutakula e, chokaa. Ja, Je, haitotoke hapo? Eh? Tuendelee. Ehm Tuje kwenye kipindi ajio ni mwanzo wa utungu Mwanzo mambo moto. Ana anasema kuna manabii wa uongo na nini na nini. Sasa tuje kwenye kipindi chenye ziki kuu. Matayo humo kaongelea vitu vingina anasema kutokopa nabii wa uongo na nini hivi jamani vinajitosheza ni, vina ni masomo ambayo nimesha kufundisha twende twende mbele kuanzia Matayo 24 tuanze 15 mpaka 28 pale tupo kama tumeishi mambo ya vita na njaa wa uongo na nini na kusaitiana na wingi wa dhambi na wingi wa maarifa na nini kuanzia 15 inakuja sasa eh mwanzo wa Viki kuu eh ambayo Itakuwepo Huku nyuma kuna mwanzo wa utungu pamoja na utungu pamoja ambapo wakati kuna vita kwenye uso wa dunia maki mwanzo wa vita na vita vyenyewe ni ni mwendelezo tu kwa hiyo mwanzo wa vita ni mwanzo wa utungu vita vyenyewe na utungu wenyewe eh e. mfano tuchukulia hapa katikati bei za mafuta zimepanda hali ya maisha imekwenda panda Tanzania haipandi dunia zima ulaya mpaka wanaanza kutumia kuni hiyo huwezi ukasema kwamba wako kwenye utungu kama kabisa kama utungu Wako katika kitu inaitwa manzo wa utungu Wana eh kumbe iko hivi eh, eh kumbe iko hivi. Lakini itakuja wakati wa utungu wakati vita sasa vinalindima. Hiyo utungu utungo. Eh, sasa baada ya vile vita na nini? Ukisoma vizuri ni kama vitakomeshwa ili kusudi sasa aliyevikomesha aabudiwe ndo wanasimika chukizo la uharibifu. Ndo, itakuwepo sasa zikikuu kwa watu wana watakaoli Kwa sababu wakati huo halipo halitawali, nguvu zake zipo lakini halitawali moja kwa moja sasa likisha likishaasimikwa tukizo la wabifu aliyolisema nabii Daniel. So, Ukija kuona kidogo Daniel kwenye mlango wa 12 na mlango wa tisa. Ndio eh. sasa kutakuwepo na ziki na hiyo itawaangalia wakristo. Walioamini Yesu Kristo. Sasa sasa huko natasema bado ba, tuko tunaangalia zikiku sasa ambayo imetanguliwa na maneno ya pamoja na utungu wenyewe. Anasema basi hapo mtakapo chukizo la uharibifu lile anasema eh, the abomination of desolation. Inaitwa katika kitabu cha katika King James. Kitabu tafsiri hariji moja kwa moja kama chukizo la uharibifu eh, kwa sababu uh, desolation ni kama kipindi cha ukiwa. Eh, lakini si mbaya tukisema chukizo la uharibifu lakini ningeweza kutafsiri vingine mimi. The abomination of desolation. Eh lile lilo neno ana nabii Daniel. Eh lile lilo neno. Em mtunze kuangalia Daniel anasema nini. Mwanzo wa 9 mstari wa 26 Yesu analirejelea wetu skidani anachosema. Eh Daniel Daniel mwanzo ule wa 9 alianza kulisema kwa mara mbili alisema mwanzo wa 9 26 anasema hivi. Anasema Daniel 9:60 nipo alipolisema mara ya kwanza na baada ya yale majuma sitini na mawili masihi atakatiliwa mbali naye atakuwa hana kitu masihi ni Kristo unaona Daniel anasema habari za Kristo eh e, atakatiliwa mbali atakuwa hana kitu e, na watu wa mkuu mkuu huyo ndo mpinga, mpinga Kristo huyo eh e, Atakaya kuja watauangamiza mji na patakatifu na mwisho wake utakuwa pamoja na garika kuona nyakati zilizojazo kusoma kitabu cha Daniel kuna galika fulani inaelezwa na hata mwisho ule vita vita wako naona kwa Yesu Kristo vita vita, yes vita, vita. Ee? ukiwa a, vita wako, ukiwa umekwisha kusudiwa eh ee? Anasema naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa, wa juma moja ndio ni miaka saba Hii ni lugha anayotumia Daniel. Kwa nusu ya juma hiyo nusu nusu si, nusu ya juma ni siku tatu na nusu. Eh? Siku tatu na nusu ambayo ndio kwenye lugha ya kibibunia ndio miaka mitatu na nusu. Akaikomesha sadaka na dhabihu na mahali pake litasimama tukizo la uharibifu. Eh. Na liko hekaruni hilo kwa sababu ndio sehemu ya ya kutoa sadaka na dhabihu. Eh. Ni, Daniel anasema katika mafumbo. By the way, Daniel wakati anamaliza unabii wake mlango wa 12, alitaka kuuliza, asema, "Jamani mbona kama siamuka sema Daniel, haya mambo yania baadaye sana. Haya kuhusu yafunge, nitakuja kueleza kama utakao kuepwa wakati huo." Yaani maneno kama hayo tu lakini baadaye Daniel anaona Mungu akamfununulia tena akayasema kwenye Daniel 12 kidogo inaeleka Daniel 12 mwisho wa Daniel pale. Isasa 11 anasema hivi. Na tangu wakati ule ambapo sadaka za kuteketezwa ya daima itaondolewa. Hapo ni ni kwenye hekalu. Kwa sababu mambo ya sadaka za kuteketezwa ni kwenye mahekaru. Eh ni kwenye hekaru. Sio hasi kadisani. Na sio sio sio ofisini au kwenye mamlaka ya dunia. Eh anasema na hilo chukizo la uhalifu litakapo simamishwa eh? itapata siku alfu na na 1290. Yote hizo mwangatia kusomafuli. Kwa hiyo unaona kwamba chukizo la uhalifu alisema Danieli lakini Yesu anarejelea kidogo. Eh turudi kwenye Mathayo na, 24. Najua hatukuelewa sana lakini sio mbaya. Tumegusa gusa kidogo. Twende kwenye Mathayo na, 24:4 tumalizie yale maneno yaliyo baki. Sita. ndipo wale walio katika uyahudi wakimbilie milimani, naye ya dali asishuke kuvichukua vitu vivyo nyumbani mwake wala alie shambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake wale wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo ombeni ili kukimbia kwenu ukisiwe wakati wa baridi na wakati wa sabato kwa kuwa wakati huo kutakuweko na dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa, wa ulimwengu hata sasa wala haitakuwepo kamwe anaangalia habari ya dhiki kubwa tuishie msali wa 20 na moja sasa hapa kidogo kuna mtanganyo wa mambo maneno ya unabii hayapo moja kwa moja sio mama wanaweza kando kasoma moja kwa moja watakoelewa pana ni, ni mambo yanahitaji pia uwepo wa roho mtakatifu wa Mungu na Mungu akaona una kiu ya kujua ile kweli. Lakini hapa kwa mfano anaingiza anasema wakati wa kukimbia kwenu msiwe na anasema wakati wa kukimbia kwenu kusiwe na nini? Isiwe siku ya kusiwe kwa wakati wa baridi na wakati wa sabato. Eh? Dunia haina sabato lengi. Eh, kwa mfano ikitokea leo hii kukatokea kukimbia siku ya Jumamosi, wewe ukasema kwamba eh aliponaongea na na watu ambao bado wanaiabudu sabato na anajua ataendelea kuiaabudu sabato hata kama ameiondoa eh kwa hiyo unaona kwamba inawahusu wa napo kuja kwenye swala la sabato lakini baridi inausikaji kwa faro baridi inatuhusu sisi eh kwa hiyo anachotaka kumaalisha ni vitu vinavyoweza kuwa vikwazo vya mtu kukimbia Eh, kwa maana kama kuna watu wanaoshika sabato na eh, na sio kwamba wewe kwa ukaniambia kwamba mtu kama anaoshika sabato alipokuatokea vita utakataka kukimbia eti kwa sababu kuna sabato, Hana maana hiyo. Eh. Kwa sababu so utakimbia hata kama mtu anakimbia na acha mtoto wake, ataogopa kukimbia eti kwa sababu kuna sabato. Haipo. Alichokwenda kumalisha ni kwamba kuna vitu unachokukuta labda eh labda siku ambazo shughuli za usafiri hazipo, kwa sababu so watu wanakimbia kwa kupana viombo vya kwenda kwenda mbali. Eh hey, siku hiyo vimefungwa na nini na nini basi ni siku ya kukimbia kwenu kwa kuna uhuru wa kukimbia na kwa mfano kwenye nchi za baridi kwenye kipindi ambacho unaweza kukimbia tu mtupu kwa sababu huta kuwa anasema kama huko ndani uko, uko juu ya paa usirudi ndani kama huko shambani usirudi un, uende uunganishe huko huko maana ukukuta kwa umejiandaa eh na akasema kwa mtu mbaya na mimba Kukimbia kwa mtu mwenye mimba ni ngumu kwa sababu tayari ana uzito milioni mara eh hey nicho nataka kuongelea. Kwa hiyo hiyo hiyo naomba eh pia hapo kwa muda eh mpembele yao yule msikali wa wa 22 mpaka 28 nasema na kama siku hizo zisinge kufupizwa asingeukuka mtu yeyote lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Wakati huo mtu akiwaambia tazama Kristo yuko hapa au yuko kule msisadiki kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamking hata walio watakatifu hata walio watume kama kani, lakini unaona kama haijawezekana lakini maneno yake kwamba manabii wa uongo watakuwa wanatoa ishara hebu gani niulize manabiwa wa uongo lengo lao kubwa sana la huduma ni nini? Si ishara. Ni ishara na miujiza. Hata kiweka bango lake anasema njoo, anasema njoo utaona muujiza wako. Haja kwambia kwa, kwa mtakuta habari za Yesu Kristo kuna neno la Mungu hapana. Hana hajana Neno la Mungu linamusu nini? Anataka ishara na miujiza ili kusudi umwamini uweze kumpa pesa yeye yeah, apate eh, ujira wake. Lakini, aweze kukuunganisha kwa Kristo. Wewe unamlipa hela, anakula anachokula, anakupeleka kwa wahasika kwenye mamlaka ya Jizu. Kazoh so, huku nyuma magunduka tuliona mlango wa shina tatu, Yesu anasema ole wenu mafarisayo na mnafiki kwa sababu mnazunguka bahari na nchikavu mkumtafuta mwangofu mmoja mkishampata mnamfanya maana wa jehanamu. Ma. Yaani anakuja awe mtu wa ibada ni kwenu lakini mnampereka mna, <laughs> kwenye uharibifu. Mm. Na kwenye uharibifu. Kwa hiyo hata ambao nabii wa uongo kazi yao itakuwa ni watu kwenye uharibifu. Eh, ndio kazi yao. Anasema mshtakiule wa wa 20 na nakana anasema na, na, tazama nilikwisha kwa kwa hoja mbele. Anasema hiki kitu sio kigeni kwenu na taarifa. Je, wenye nielewe swali? markani fere taifa haya ma ya tu wa kristo atakuje kidogo atakuja hawana hata habari mimi nimeshakutana na wa kristo tena walioivaiva nikawauliza mkinga mpinga kristo ni nani mimi sijui nini sina habari sijujuj tu lakini yesu kristo anasema anatoa nzima anatoa kitabu kizima cha ufunuo anatoa sura nzima za sehemu nyingi za kwenye biblia kristo lakini yesu anasema <coughs> Wanaokuamjui kwa sababu nimeshawapata habari. Nina kuambia wewe unaetufuatilia kutoka mbali na sisi tuliyoko hapa, mshukuru Mungu kwa sababu haya maneno yanahubiriwa. Kabisa. Kwa sababu so Yesu Kristo ndo ana anasisitiza Nasema jamani, hii habari siwapite mimi nimeshawambia. Sasa watu ambao kuna mtu mmoja kusema habari zake. Nikasema habari za mateo 22 na zao sasa unategemea nijue mateo 24 yaani yaani kila kitu nimeeka kitu nilisema kwa nikiweka kitu, ni kitu gani Hakipo. hata kujua mateo 24 yes, na Nausu nini yesu anasema asomae naza hapo anaendelea kusema tazama nimekwisha kuwapasha habari watu hawana habari no tutakua tumeamua Kujiangamiza wenyewe hey. yesu anayaweka. anaweka usitizo kipao mbele kuliko hizo zinazoitwa baraka zilizozile zina, na naishara na mjizaza na, na, na hicho la hazana anazipinga hizo jamaa kanisani eh tulizali kule wa Shirini, na sita basi wakiwambia yuko jangwani, tutoke <laughs> nyakati zinakuja ambapo Yesu kizo ataanza kusema leo hii utasikia watu wengine wanakwambia nilienda kwa Yesu nikakutana naye nimerudi watu wameanza kujama kanisani inataka na nyie hamu ya kukutana na mtakuwa mnakutana naye kule Nigeria Vitu vingine unajua vi duniani pana. Yesu haongei na vitu ambavyo unaviona wewe vyote Vingine viko dunia sehemu nyingine. Kule naji kuna sehemu watu analipa dola saba Nilisoma kwenye gazeti na mtandao. Unalipa dola saba kuonyeshwa kumuona Yesu na kuona njia ya ku, yaani uonyeshwe ngazi za kupeleka kwake. Upandishwe kwenye zile ngazi. Unalipa dola saba Yesu anasema wakiwambia niko hapa msikubali, msisadiki, mkukatae. Mimi najua mtu tena sio mbali na mtu wa umumu umu, alikuwa waliitwa waende kuonyeshwa Yesu kanisani pale TG tabaka. Akaniambia kwamba alienda si akamwona alikuwa amepanda ngazi. Vatu Vijana na ngazi hatao wa Nigeria. Alikuwa Alikuwaamevaa sijiui kazu, nini kama Yesu sio Muislamu havai makazu Wala sio padu padre. Eh. Anasema, basi watu huko jangwani usitoke yuko nyumbani usisabiki kwa maana kama vile umembe wa mashariki ukaonekana e, uka, e, hata magharibi hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa femana adam kwa kuwa popote ulipo mzoga ndipo watakapo kusanyika tai hii ni lugha ya mafumo eh anataza anasema, anasema kwamba Eh hivi vitu havita kuwa vimetawanyika tawanyika ni kama kuna mzoga mzoga mmoja kuwepo tai wote watakuja wakusanyika sehemu pale pale yani hata tai walioko labda Singida huko wana mzoga wa kutosha unapatikana wanakuja anataka useme kwamba ujio wake utakusanyika sehemu moja alipo yeye na na e, Yesu, ajawani, yesu ahuku, Zima, wa jangwani Yesu wa huko nini hapa sema mfano wa tai wa angani, wanamokuusanyika kwa ajili ya mzoga. ni naomba niishie hapa. Um, sikuweza kuyagusa mimi kwa nini nimepanga lakini sio kwamba sija kuhubiri, nimehubiri. na mambo mengi sana hapa. Miki tuta, ya kuongelea hapa. Hiki inakuja tutaeni basi ya piri ya na napomalizia masaa 24. Ngo mbariki sana baba, mimi kwa ajili ya neno hili. Uh, Asante kutujulisha uh, mamba nyakati hizi tulizomo na nyakati sijazo. Uh, Mungu, tae uh, tujataficha taarifa zako, tunaomba basi tukawe na ufahamu wa maneno haya na maana maksud yako katika ufahamu wako kwa jembe. Mungu tukushukuru sana kwa katika chakula na kwa baba mana ro mtakatifu. Tutokea. Amen. Amen.